Самі яблуні, то коли ми опинилися на дворі, Рубінсон, крім яблонів, все ж запримітив ще якесь німецьке дерево, чи то липу, і, недовго думаючи, подерся на нього з чіпкістю і спритом індійської мавпи. Що то значить народитись і вирости в сім'ї потомственних колоніальних офіцерів? Я ще не встиг зважити, чи такі дії Робінсона не плямують гідності британського офіцера, як пан Спринчак, мабуть, щоб довести всім свою капітанську кондицію, вихопив з кобури пістолета і дав залп по своєму союзнику. Козоріну це так сподобалося, що він ударив гопки, підскочив до дерева і, тицючи в повислого негіляці Робінсона, завирощав до Спринчака. «Взад його! Взад його!» Я ледве встиг упасти всім тілом на правицю пана капітана, і черговий постріл, на щастя спрямований, виявився вже не вгору, а в землю. Та спринчак і не виявив спротиву, одразу віддав пістолет і заспокоїв мене зі сміхом. «Хай пан не переймається занадто, пане капітане, це тільки польський гумор». Я подумав собі, а те, що тебе Сталін разом з твоїм генералом Андерсом у 39-му засадив за колючий дріт і тримав там до початку війни, це, може, сталінський гумор? От жахнув би пан капітан Робінсона в те місце, що підказував удорілий від коніку Козурін, де б ми всі були з нашим гумором? Не знав я тоді, що злі жарти, причепившись до чоловіка, лише один раз можуть переслідувати його як нечиста сила». А в п'ятницю вже зранку перед невипасним козуріним сиділа фрау Вільтруд і заливала слізьми все довкола з такою інтенсивністю, що можна було сподіватися нового всесвітнього потопу. Коли потоп, то потрібен Ной, і цим Ноєм міг бути тільки я. Кузурін, звичайно ж, нічого не міг второпати з плачливого белькоту фрау Вільтруд, бо був сонний і дурний. Щоб його трохи подратувати, я теж вдав дурника і довго не склеював з безладних схлипів чогось змістовного. Та всьому на світі настає кінець. Фрау Вільтруд повідомляла, що завтра в Оденталі в місцевій кірсі вінчається Руська. З ким? Звичайно ж, з її гюнтером. Чому саме з гюнтером? Бо він... «Зв'язався з вашою Руською, і саме біля Оденталя його родовий будинок. Це вінчається він, він, Гюнтер, все вказує на це». «Але ж ви з ним не розлучені?» – поспитав я. «Не граю ролі. Після того, як Гюнтер побув у констаборі, для нього немає нічого святого. Це страшний чоловік». «Страшний чоловік? То чому ж ви хочете його повернути?» «Ах, ви не знаєте, що таке самотність для жінки, адже я ще зовсім молода жінка». «Щоб уже така молода, я б не сказав, але це питання не обговорювалося», – Козурін, довідавшись про вінчання, аж зашкварчав у длюті. «Ми не можемо цього допустити. Поламати за всяку ціну. Беріть Попова і зранку туди. Це далеко?» «Десято кілометрів. Сидіть там хоч зночі, але щоб мені тільки подумати, дружина самого академіка Лисенка». Він уже, мабуть, приміряв на свої курічі груди ордена за цю операцію. Що ж до мене, то я не дуже горів ентузіазмом. Попов так само не був у захваті, довідавшись про кірху і вінчання. «Стріляти в церкві – це не для мене», – скривився він. «А один англійський король убив у соборі архієпископа Кентерберійського, і йому цього не можуть простити вже 800 років». «Ні стріляти, ні вбивати ми не збираємось», – заспокоїв я Попова. А потім, чому саме в церкві? А ми підстережемо молодих біля церкви, і там їх зацапаємо тепленьких. Ми поїхали в Одентель Цепеліном Попова, кожен у своїй формі, з орденами, з пістолетами. Нам нічого було приховувати. Кірха була як кірха, темна, шпичаста, калотав над нею досить пісний дзвін, негусто йшли святково задягнені люди, переважно жінки, бо чоловіків або ж убито на війні, або позамиквано до таборів військових злочинців. Брати ж Любу такий час. Де тут візьмеш, бодай, скверненького жениха? А отже знайшла наша співвітчизниця, забувши про все на світі, а найперше про славного сталінського вченого Академіка Лисенка. Я сидів у машині і збовтував у собі справедливо патріотичне обурення, як гіркі ліки перед вживанням. Ах, лахудра, ах, сяка і така з жиру телесується, закортіло її німецькою любові, родинних віл, і ще там якоїсь...